زیار کی منگا او یارا تاسو د بیت تعریف کولو مبادله المال بالمال ها وا وا نو رضا له جنبهونو به کې څه ده شرطه مالیت کې فرق راته معلومیت کې فرق مقدوریت کې فرق راته رضا کې فرق راتو نو بی آبا چه کم دنو صحیح دا اوز در ازاجو زیاد زکر گئی صداغانی کی گئی کنا یوو ای زی اخلم بلو ای یو بل سرسی لگی آئی کی گئی کنا او بس او کان اولی وی دا گپکی ور زمار اوی دا گپکی کانه پی کی دی لاس پی د دا کورمانگ نوائی که نا کله کل پی سکی دی کانه پی کی دی چه دا چه کمدنو سدا زماده آقا پی خوشحاله صحیح ده که نا کچه کانه وروشتوی دا سشده کالا چه کمدنو بس چه لاس سو سرو لگه دوی بس دا ستاشوا عربو کې مختلف رواجونو داستی با دی بازارو نو که نو اشتیه خموی پی بوئی گونا کل ای کل ورده سولی لکی ویالا بس ای پا دا قیوالا وی بس پریدوائیه کئی کنه کئی داستی ویوالا اغایو پا نایلی دیور پوری تردی لیا دا ټول بین آجائزی زکر دی که رزا کی فرق رازی سکی فرق رازی لای جوز البیع بیلقای الحجر والملامسا والمنابضا ندر اوا بیعا چه ک قا حجر په کاری شتلوول ملامه سا په لاس لګوللو مه او پهویشتلو باندې د د ټولو مع کې خیر دی ې ی بو دا ټولی بیاغی دي چېکان تجااهلی یا چې دا پهجاهیت کېې وه غ داه چې انیطرراوز رجلان چې بیا کوې دوکسان کسان یا طرراوز معه په خپله کوي یا ساې نرخ کوئ جو کسانی او بل سر سکی یارا داجی کمدنو پدی دازی پسر روپی خرسونا اوی نانا یارا آٹسو نا آٹسو مارا تا لگ راو خوزا ایراد خوزا بندد آٹسو نر راو خوزا تواتا مارا لگ در سر نر راو خوزا لگوندکی لگرار کش پشکو لیکن او بل سر لگی آری جاسی نر سکی کھئی پدی کسر دا مشتری لاسو لگی آگی ارمه بي سر سولغي لا سولغي يہ چ کم دنو د بای او تراولي وي بس وایله مړه ولا ولا بس پرې دا یا مشتری پاغي باندې کاڼې کیدي چې کاڼې کې خو القاء الحجر شو صحیح نه کانا چلا سيو سرولغي نو سشوا ملا مس شوا چې بای او تسکړه راوښتم داس شوا ونابذ شو هغه کار اغله کې منابض شو و ها زی بیون دا بیعوی کانت الجاہلی یا دا بجاہلیت کی وی و هوا و غدار این یطراوز الرجولانی چی یو بل سرا چه کمدنو نرقی دوک اصان یا تصاو مانی نفائضا لما سا حل مشتری چی لاسو سلو او نبازای الی حلوائی یاو تبایس کی راولی او از حل مشتری یا کیک دی مشتری پدی بان کانی نو لازمال بیعو بس بیاسو شی لازمه چی نو باید د دابلہ کذ دا لزوم نه خویلن کړه زای واو کو نو فال اول به ول ملامسه وال ثاني به المنابزه وال ثالث القول حجر نبی علی السلام دې ټولو نه من فرماي لیدا والمنابزه ولان فی بالخطر دا دلیل عقلی دی پدې کې څه کم نو تعلیق د خطر دی یعنی مطلب دا دی چې پدې کې نقصان دی دې کمندنو احد الجانبین تا داغه عذاب گشته دی نه او تی په چې کوم نه بیا نافس کای بل ماصلا یو سړی سره دو سادرې دي سړی אביار او مالوم نه دی وسره دو سرسې دي ورمالو به جنې او ويره دګ یو خرصوما یو سګم دا جائز نه ده وله هغه یو معلوم نه ها یاو معلومه ندی ها که ته معلوم شی او یا ورته تاسو وای چې بدی دوالو کې ستا کم یو خوخینو غوااله خيار له سکی ورکی قدامه سلیمہ کیټول تیری شوی دی دابیا صدا شاید ولا يجوز بيع صوب من صوبانه او نظر واځ کوم یو بیا یو خرثول یو صادر په دوه صادرونو کې لجهاله المبی ولو قال <سؤال> کېر على انه بالخيار فی این یا خوز ایو ما شاء شده پا خیار بانی چھو کمیو پا کیا خلی و جاز ال بیو استثانا دای چھو تاوی کنا حلا انہو بالخیار فی این یا ايه خوز ایو ما شاء جاز ال بیو استثانا و قضا کرناو بفروعی و لا و لا کې د دې چې د غrunا علاقې سوي ولاګ زما په نسبانه اوس نشته تقریبا نن سبا یو انچ نه لريخه چې ملکیت نه دی غrunه مو وي چې غrunا نه دي ویشلنی دي دا ميدانو نه پر د زمونګه د یادو خبره د دومره ډیره تیز تیروم تیر نه دا, دا خوړځی دی د دې کې دا پټینو دا پټي بکی نو خلک کوئی چې دا پرتیا سي کې دا نه خې جوړی کړی پرتیا سي دا به د قشاندپور ته د دې کلی شاملات زمون خلک دې ته شاملات وي د ده ټول کلی دا چه کمنو بس شریک ازمه کوا دیکی ده یو تن خاص زائنو د کلی ساروی با دی تراتل با دی که بس ساری دل ده تول ساروی با دی کلی که دل تا ساری دل فدی خوالکی که ضرورت پر آتک کاری چالکانو کمزه لبی کولی لبی بی کولی دا چه شاملات زائی ویو علاقه که او هغه کې واخوی شریک واخوی هغه د سالوی ماروسی کیږي فرازې سړیږي دغه ته پاره بای کې مراوه وي سوتوي ما اوه و مراوه ته تشته سید کنه لومبای سی پاره کې خدای مې دغه غلطی خدا غاړې دا په ځانو نو دیتا ورشو وی مونگو تپختوکی ورشو وی او اردو کی وطا چراغا وی سواتو وی چراغ ورشو چراغا وطو وی دا سر زائو دا سارو دا سری دلو شرک زائوی سر زائوی شرک زائوی شرک زائو د دې خرڅول او دا تاج کمونو په یجاربه او ورکول دواړه جایز نه دي زګه چې ماویاو مال مملوک خپل مال به خرڅای دا غو چې کمونو سره شریک ورشو ته پر دې ګډوري خیراتی کوي د دې په اړه انځای کې د ټولو خلکو سره یې سره دا, دا مملوک ته د دې خرڅول سندې مړو او ای کانا بس نی دی جائز دا چه خبر دا لگا دی که بتا سب اللہ جی نا جائز دی دو ایم دا دی اجارہ هم جائز نی دا سنو دا اولی اجارہ ستا ہوئی اجارہ دای چه دی اوسیز منافع وبانی فائدہ غستل منافع خرسول سخرسول منافع لگا گاڑی که سڑی کی صوابی کی تی کوشش د نناسته واغسته ګړې غسر کنهاسته عين اخلی منافسږي اخلی منافي اخلی دلته کې کم دنو دلته درد مملوک نه دی نو څنګه دې بي جار سګي ور درد سن دی خپل مملوک عين به بي جار ور کوي خو عين بنور ښه بلکې اغینه مو فائدہ اخلی څه اخلی فائدہ وداع کمنو نیم بیاجیز دا او نی اجاره صدا ولا يجوز بيع المراعي ولا اجاره هو المراد مراد تنال کلا واخري دا ماوي چا کومو شاملاتي مملوك نہ مملوك خرثولم جائز دي ارث به جائز دي عمل بي فلان هو رد عل ما له بيوار چه ز بدایس ز باندې چه مالک نه د اشتراک نه صفيه ز خلق پکسته شریک وعمل و عمل اجاره تو هر جی جاره فلانه قد طلع استهلاك عین مباح دا کومنه مناقض شويدا و استهلاك د عین مباح فانه د ټول خلقو د پارش جایز وکنه او عین نه په استهلاك د عین مباح شرع عین دغه کیلاګ نه کیږي ولو عقدت کومناقض شدا اجاره په استهلاك د عین مملوکو چورته وی چې د سم کړه او د دله اجاره در کومه او دا اوڑا لره کوائیه نو دام جایز ندا کتاب دل در کومه دا کتاب پی جاره در کومه یاویسا استحلاکی داند جایز کتاب پی جاره ورکای پایده باتی ناغلی صرف قتل لی زمکا که کرل لی ده زمکی اوڑل نا نو استحلاک د عین مملوک نکی نو مبا خلاپری دا پری دا بیانستاجر ابا کرتن لی لا آلائی جوزو بیانستاجر ابا بقره چه دې بي جاراب ان ور کیه واخلي بقره تن يوغوال اشرب لبن او ګره استهلاك ده عین مباح ته کنه ده عین ده اوس چه ده فاز فا اول ده دل ته کې خو مباح ده دې کې ټول خلق شریک ته څنګه دې چاله بي جاراب ورګي ولاي ذوب النح دا په خوانه مسئله ذکرږي ده گبین ده موچو خر سوال جائز ني ده گبین مچای ني دي دا خرڅول سندي جایز ندي دا چې پاوکه په بوونه کې گاګ دي او اویدا غمچای در باندې سكوم خرڅومنده جایز ندي یو دا مملوکی ندي سندي زم دار چې دا حوام ني یعنی خزنده ني د ازمه دا, دا ني حشرات الارض دي څه شي ني دا حشرات الارض جایز ندي اوس وخت کې غبین مچای چي خدا محرزم دي پیټو کې څه شي باندي چې صندوقونه خرڅای کنا او منتفہ بی حیوانم نه اوس وخت کې مسله بدله ده دا په خوانه مسله ذکر کی واظہ بیندا بیوسف امام محمد وی يجوز وجائز ہے اذا کان محرزا کلجه د پیټو کې سګړي باندې کی او په کور کې د لوانګي دا ټول امام شافعی مند له حیوان منتفہ بی حقیقتا و شران زګداه دا څه حیوان د جفایده هغه ستل کیږي فائدہ جس کو ولشی اگر صلیکھیگی حقیقتا موشران فاجوز و ان کان لا یکل اگر کھوڑہ لکھیگی ام شیخو کھوڑہ لکھیگا کنا کل بغل والحمار و لهما اوی و تو انھا من الحوام سا امام ابو حنیفہ امام یوسف طرفین و انه من الشیخین فلا یذوبوه کزناویر بیا جایز نه لکه مچان شوې صحیح ده کنا او کزناویر لکه د اسری مچای شوې دا زهريله نه دی دا سړی چی چی دا اٹاک شو گئی زناویر د غری کنا اده دی اسری مری نه دلته چی ګر پړسی چی سړی و انتفاب معاخل جممن خللا بیا او فده چېغ سر ک کې دیته وئ دا دغ سره غ سر کې چې د نه راوجي د مچونه خوشي سره کې دی پهین باندې فلهکوو منطفاي قبل خروج نو د ق چې د دی مچو په ګډه کې دی د دا منطفی نه د مخکې د راوتلو د د ګډ نه حته لابا قوتن في اصلخرې ک چې ګه داې اوغ ډبه او یا منگے وغیرہ درے چپائی کی گبینو سرد کجورننو بیا جائز دے بیا سوش دے سرچ کمدنو منہ نحل دے مچونا یا جوز تبال لہو کذا ذکرہو لکرخیت ولای جوز بے عدود القض دے اندابی حنیفہ نا ریخم خر چنجو خرسول دے امام سے پنی سن دی یا اندیم دک پخوانے خبر کئی دے استاجی دے کن اندی پخوانے سر لے دے امام محمد رستانے دے خبر س لانه من العوام مزګه او خزنده دي حشرات الردي امام يوسف وي يجوز اذا صار في القصد چې کلب ګریخم خارج بیا جائز دي طبعا له دې ریخم د تابعداري د وينه امام محمد وي يجوز و كيف ما كانه لكونه منتفهم به مونګردو خو فتو زده به خبرو ده جائز دي ګورې دا مځه د کول نه چې دي لګه خالص سے بویلو وافزل اللباس رجيع القذ افضل اللباس رجيع القذ بهترین جامه چې کمدنو درې خمو د در چینجي غلي هله <تصفح> غلي دې خمو د چینجي سری وله رجيع القذ وافزل المشروب رجيع النحل او بهترین مشروب چې دی که نه چفاه او ل ناست دی فسته ش را نهحل چې کنه د ګبی د مچلاړی دي او یا دای اختلاف د چې لک نه راي که ده را خلی را خو را او خ لکه واپستڅ کېږي راټایته وواتای د د ریخم د چیننج افضل لباس شو او تای د چا نا ما چای اغاز افزل سو شو مشروب شو او بیا بیویل و افزل الحال المبالو في المبال و افزل الحال المبالو في المبال آنو دا طول د قضا ایکی کار دی لکا دا قضا اینو سارا خب دی کیفا کانا لکونی منتفان بی ولائ جوز بی عبیزت ہندہ بی حنیفہ و اندہ ہما جائز شکم دنو دا غی دا آگو دا را دا غا گئی ندی دا تریخم دا چنجو سو شی اگر عندا با عندا همائی حجوزو لی مکانی ضرورا دی بکی امام بی صف سرد امام بی حنیفا نده وقیل امی صف ما بی کما فی دودی القصد والحمام لیکا سنگا چی با چنجو چو دا او د حمام کې د قوانتارو کې ازا علماء عددو شکل عادت چې کوم ډول معلومي وام کنه تسلیم او حاجه ذ بهوها لانه مال المقدور التسلیم ذکر اي مال چې مقدور تسلیم نه ولا يجوز بيع الابقي زبس کوکو